Вважай, що сам зібрав собі полк, сказав я кривонос. Бери свої сотні вістунів та цих кілька ста, і будеш полковником переднього нашого полку. Бо ще ж маємо йти на коронний гетьманю. цей чиряк на рівнім місці, показав Кривоніс на шляхетський табір. Як вискочив, так і щезне. Покличемось панів закладників. Та вистава моїм наші умови. Бо вчора я сказав їм тільки про королівські хоругви. Та ми там трохи схопили, усміхнувся Кривоніс. Ну, нам хай дадуть усі. Та й не просто кинуть, Піднесуть з гонорами. А ще хай видадуть всю армату і складуть зброю. А тоді піша. Хай собі чим чекують. А це так. Вдарив себе поле кривоніс. Це ліпше, ніж пошаткувати панство на Локшину. Принизити їх, як принижували нас віки цілі. Хай побачить, де бидла дали царі, бидло панське, мухоплює дівкарі. Я вирвав цей невичерпний потік, моргнувши кривоносом, що вже наближаються панове закладники. А, ясно вельможні по-своєму привітав їх Максим. Та вони чи чули його слова, так спантеличила їх поява тут кривоноса. «Пан?» – поспитав Чарницький, мов би не вірючи власним очам. «Та вже ж не дух святий!» – відповів Кривоніс. «Але чому пан тут?» «Чому я тут, коли ви тут?» – засміявся Максим. «Пан Гетьман усе скаже пишному панству». «І я б сказав, та не гоже при Гетьманові». Чулом. Він уклонився, щоб іти, але я затримав його і сказав Осаулам кликати всіх полковників для переговору. І ось тут нежданно прибув з пишним кінним почтом мій союзник, другий брат, хранитель священного порога кримського ханства Мурза Оркапу Тугайбей. Два тижні відтоді, як я став на жовтих водах, не показувався хитрий Мурза на очі. Никаю своєю маленькою ордою по степових балках, вичікував і винюхував на всі мої заклики з'єднати сили та вдарити по шляхті. Не відгукувався, поміг, власне, тічки один раз, давши коней перекинути реєстрових від кам'яного затону. А тепер, коли запахло з допичу, негайно прилинув, так ніби нанюхав близьке дуванення, або визарив своїм гострим оком за степових могил, примітка дуванення, паювання здобичі. Була в цьому велика пересторога для мене на прийдешність. Але що я міг? Не вибирав собі союзника, брав того, якого мав під рукою? Власне, найнужденнішого. Бо поки ми не виказали перед світом своєї сили, світ нас не зауважував. Не хотів знати про наше існування, або ж трактував як приступних і дешевих найменців для своїх кривавих забав. Великий гетьман хороброго народу козацького, який дивує сушу і море, володає на ріках, у лугах і степах. Вітаю тебе з цейливою перемогою, рівною, який ще не бачила ні сонце, ні місяць, ні вся небесна твердь. Що над нею простерта рука Аллаха Всемогутнього Хай буде вічним її могуття. Тугайбей не зав слова без ніякої думки, Просто чіпляв їх одне до одного, Сплітав у химерну паморочливу сіть, Ткав словесну павутину, В яку мали кончі пійматися всі дрібні уми, марнославні й обмежені люди гаті самолюби, кчеми, маленькі деспоти і нездари. Але я не уривав його мови. Прикрив очі тяжкими повіками, вдавав ніби слухаю в одночасі самого Тугайбея і татарського Бута, який тлумачив слова свого Морзи, вишукуючи в нашій мові таке саме пишнослів'я, яким захлинався хранитель Оркапу, мій союзник. Словаці мали справити враження не так на моїх полковників, як на Черницького і Сапігу. Хай знають, що кримське красномовство віднині дарується не тільки їхнім коронним гетьманам його королівській мості, але й гетьманам і запорізькому. А знають, це хай звикають до поступливості. Однак сподівання мої виявилися марними. Вельможні пани витримали безкінечне словоливство Тугайбея. Досить байдуже споглядали на дарунки, які метали мені до нігну мого названого брата, коли ж перейшов до діла і назвав свої умови, на яких згоджувався відпустити шляхту. І Чернецький і Сапіга в один голос закричали, «Що пан собі думає, пан Хмельницький? Річ посполита ні перед ким зброї не складала. Вам не доведеться складати її перед кимось, спокійно мовив я їм, бо тільки перед самим собою. Адже ми теж члонки речі посполити, хоч вона й не хоче цього помічати. Вперто зветься річ посполита обойга народів, себто Народу польського, і литовського, українського ж народу, мов би, немає він тільки для визиску та криктання. Мовляв, двох сорок за хвіст чоловік водночас ще може спіймати, а вже трьох не втримає. Кажусь, тепер є ще й народ третій, і домагається свого права. Коли б панство поглянуло пильніше, то побачило б ще й четвертий народ, білоруський, який так само хоче промовити до світу. Ще промовить, втікають до мене, щоб битися тут, а згодом битимуться за волю і своїй землі. Ми пережили часи рабства і скарг, тепер б'ємося».